Він тасував факти і ніяк не міг збагнути, для чого потрібно людині з незаконною зброєю та грошима в кишені красти телефонну батарею вартістю у неповних 100 гривень, сплативши при цьому на касі за іншу, кращу та дорожчу. Ще менше вкладалося в голові, що цей безглуздий акт було здійснено перед смертельно небезпечною, наперед запланованою сутичкою в іншому місці, і зовсім не підлягали розумінню мотив людини з принципами та серйозним, хоча й незаконним заняттям лізти у кримінальні розбірки та ні що не ставити людські життя. Відбувалася повна чортівня. Гедюсе, пов'язана з діяльністю нірванського стрільця, не бажала вписуватися у здоровий глуст, який тією чи іншою мірою присутній в останнього бандюгана. Навіть у маніяка є своя логіка. Галина не повірила. Для неї варибрус так і залишився жертвою лихої долі та невдалих обставин. Полковник це чітко бачив. Жінка, попри свою до нього антипатію, співчувала втікачеві, і не раз під час допиту, більше схожого на звичайну розмову, Бакуле відчував, що, незважаючи на справжню непоказну щирість, вона дещо приховує. Що саме? Швидше за все причарована Лягла з ним ліжко, тепер самій незручно. Тож про таке скаже. Бакула не помилився. Голова спадщини справді розповіла не все. Тим приховане зовсім не стосувалося інтимної сфери. І зуміє він свого часу переконати жінку в тому, що її знайомий дійсно схиблений, Кровожерливий маніяк, який несе загрозу суспільству, вона обов'язково назвала б іще одну людину, котра мала стосунок до незрозумілої знахідки. І тоді, можливо, слідство пішло б зовсім іншим шляхом. Не назвала. Таких людей, як ця Галина, важко переконувати. Вони на все мають власну думку. Тому, не вірячи в глибині душі, у причетність Богдана до згаданих злочинів, просто не забажала вплутувати в цей клубок ще одну невинну душу. І що, власне, у нього реального є на користь версії, що саме цей чоловік стріляв у виставковому центрі? Лише одна обставина – його зникнення за два дні до вбивства – і по сьогодні. Якщо, звісно, не брати до уваги подібності, сумнівної для багатьох. Бакула підвівся, одягнув спортивні штани і, вийшовши в коридор готелю, постукав у двері Демида. Той відчинив сонний та змучений. Очі мружились і дивилися недовірливо. Та ну! Не вже? Не надійся, похмуро відповів полковник. Халяви не буде. Ходи. У голові без того шуміло достатньо. Проте коняк допоміг. А відпочивати коли? приречено запитав Дмитроградський майор. Відпочиватимемо швидше, аніж ти думаєш пообіцяв той. Ти ще на якійсь дільниці, можливо, з пару років, а я, швидше за все, на пенсії, або, не варто про або, Гавриловичу, порадив Демид. Забув сказати вам, зведення прийшло з Міністерства закордонних справ. Серед туристів, які оформлялися з прізвищем Дель Боска не зареєстровано жодного після того, як прийшла інформація про якихось іспанців, випадково зупинених патрульною бригадою під час перехоплення. Я дав орієнтування на рахунок осіб іспанського походження, латиноамериканців, тощо, які б фігурували в справі бодай якимось чином. Добре зробив згодився Бакула. Щось цікаве відбувається, неординарне, поки що важко збагнути. Загиблий п'ять років за кордоном провчився. Може, звідти тягнеться? Де Англія, а де Іспанія з незаоплечима демид. Один хрін Європа. То що з орієнтуванням? Ніде нічого, зітхнув той по консульствах, митницях, глухав. «Не поспішай», – заспокоїв шеф. «Воно все дасться в знаки. Настане момент, тільки б живий був. Якщо після елеватора замерз у якійсь глибокій норі, усе значно гірше. Можемо не знайти. Або навпаки, додав Демет, то де та нора». Може, в такому місці, що сморить хтось почує, а я покладаю великі надії на його спільника. Він був голову дою на відсіч. Ну-ну, гмукнув Бакула, їх з нас невдовзі і так познімають. Ще за два тижні неповних. За кілька днів до європейської засідачки Почнуться показові розправи. Ми перші кандидати, якщо не впоримось. Дарина прокинулася пізно. Голова була важкою і нехай не боліла, як на вечір, проте ясності бракувало. Одні й ті самі думки упродовж останніх днів. Вони обсидали одразу, щойно розплющувалися очі. Від цього можна збожеволіти. Напевно, скоро так і станеться. Треба ж було їй приїхати так невчасно. Ну ще пак свята. На Різдво належить бути вдома. Тягне. А так щось підказувало не їхати. Зараз не туди. Ні сюди, в Італії на пташиних правах, а тут тепер взагалі не знати на яких. Не разу продовж останніх днів приходило на згадку, як під час найпершої поїздки до Італії лякали сексуальним мрадством та іншими бідами, до яких легко потрапити, не маючи захисту. Тим не менш, справжня біда придушила у власній країні. Вони завжди відчували, що цей ідіот затягне їх до якоїсь халепи. Навіть тепер, коли жила далеко і мала іншого чоловіка. Минулого не подінеш нікуди, особливо, якщо воно прописане у паспорті. Особливо, коли є спільна дитина, небайдужа обом. Надто коли той, з ким ти зараз не те, щоб ні риба, ні м'ясо. Він керується в житті невідомо якими міркуваннями і сам не знає, чого хоче. Та й вона. Прийшов вже момент, коли натякав Лоренцо, що можна забрати малого. Потрібно було хапати його за бари і ставити питання руба. І влаштовуватися. Зараз би сиділа в теплих краях, можливо, з громадянством, і чхала на все, що відбувається в цій дірі. Так ні, одинадцятий клас, бачте, нехай скінчить. Та й видирати дитину зі свого рідного, приїкаючи на життя серед чужинців. А тепер справді хто зна. І вже Лоренцо сам не розуміє, як бути, ні, сто разів права була подружка Катерина. Нашу країну зручніше любити з-за кордону. Тарас єдине, що змушувало її в такий момент залишатися тут. Ну і, звісно, обставина, що ніхто нікуди не випустить. Адже вона тепер дружина найкрутішого в країні кілера принаймні на папері та екранах. З пересерді та відчою хотілося сплюнути так, щоб вистачило всім навколо. Та поруч лише стіни. Вона всілася, протерла очі і запхала ноги в капці. Чортівня, що точилася довкіл, вже не лякала до ностями, як на початку, Доводила до сказу. Хай там що? А вона розуміла, знала, Богдан цього не робив. Реально не міг. Не був наподібне здатний. Нехай упродовж останніх років, і одедалі частіше кортіло назвати ідіотом, проте ця людина фізично не могла стати вбивцею, принаймні таким, як переконували з екранів та газет. Але кому і чим це доведеш? Адвокат, який так і не пояснив до ладу, з якої радості почав вести їхню справу, на початку здавався поліцейським агентом. Тепер усе стало на місця. Нестерович не працював на правоохоронні структури і не мав на меті сприяння швидкому затриманню її чоловіка. Піар ось що його привабило, причому не лише власний, а й опозиційних сил, які представляв цей добродій. І всі його дії спрямовувалися не так на захист родини злочинця, як на дискредитацію правоохоронної системи країни та підвищення власного ритингу. У політиці чистих методів не буває. Оточення наче сказилося. Вона сама, родичі, знайомі, всіх, хто обертався найближче. Навіть Ігор, дільничий. Одні відводили очі, інші співчутливо розводили руками і казали, що не вірять. Що з того? Запущена машина? Працювала не те, щоб чітко, не те, щоб бездоганно, але так вперто, цілеспрямовано та послідовно, що їхав дах. Почуваєшся бараном, який товчеться в нові ворота головою. Не дивно, що вона боліла щодня. Так, дарина чітко уявляла настільки безглузді твердження слідчих про так зване подвійне життя її чоловіка, як і усе решта, нанизане на цей стрижень. Розуміла, що коли все це дійде до логічного завершення, в неї болітиме душа, адже не може стати до кінця чужим батько її дитини. Проте муляла інша думка, Богдан сам накликав на себе цю халепу. І не лише на себе. Потрібно жити як люди, а не викабенюватися все життя. Довикабенювався бовдур. Сам собі по барабану нехай його справа. А дитина? Тарас чим винний? Як жити тепер в цій країні? Швидше б усе скінчилося. Тепер не розстріляють. А вони з Тарасом таки Матимуть змогу виїхати звідси. А Лоренцо не кине її. Де ще таку знайде? Все знає, все розуміє, вміє та може. І не довбе мізки. І таліок таких не буває. той й падають на наших. Пережити найгірше. А далі владнається. Час умиватися і братися до діла, аби не сидіти сидним і не мочити себе намарни думками. У хаті вже давно відчувався рух. Товклася мама, не маючись дати лад після повторного обшуку. «Не пніться, мамо, буде ще третій». Звісно, вона так не скаже, у неї ж хворе серце. «Нехай краще порпається». А ось той, кого в цій ситуації шкода найбільше. Не надто криючись, вона зазернула до кімнати. Час вставати. Канікули канікулами. Спочатку жінка не зрозуміла, що сталося. Тарас вже не спав. Його взагалі не було. Але що так здивувало? Ліжко. Ну ще б. Цей ледер... Не застеляв його ніколи. Жодного разу в житті. Лише вона і бабця. Хто ж це зробив? Мама? Її стиль? Що діється? Погляд розгублено ковзнув по циферблату годинника. Пів на десяту. Що ж виходить? Тарас не повернувся з дискотеки? От так загуляти. І це за умови, що відколи розпочався цей жах, хлопець уникав своїх традиційних кампаній. Тремтливими руками Дарина набрала номер. Якщо поза зоною, серце зараз стане, не витримає. Ні, пішла музичка, дякувати Богові, бери трубку негіднику. Зрештою, клацнула. «Ти що, вже зовсім з божеволію. Ти розумієш, що я і так на нервах? Що за манси? Не можна взяти трубку і задзвонити?» «Ви, Дарина?» Твердий та спокійний голос чітко вимовляв кожне слово. Від розуміння, що говорить не Тарас, тіло заніміло, руки затерпли. А щось важке повільно опустилося в ноги, не даючи не те, що ступити к руку, навіть ворухнути пальцями. Вона хапала ротом повітря і панічно намагалася не впустити телефон, інакше зв'язок перерветься, і вона так і не знатиме, що з Тарасом. Страхітливі картини швидко прокручувалися в голові, а язик. Невідомо, яким дивом спромігся вимовити оте слово, котре вимагали від неї. Так. Ваша дитина жива і здорова, заспокойтеся. Але якщо ви хочете отримати її назад, то тут можливий лише один варіант. За хлопцем повинен прийти батько. Лише в цьому випадку – «Вам повернуть Тараса, інакше ви його не побачите ніколи. Ви добре зрозуміли мене?» «Я?» – подих перехопило, і вона ледве змогла набрати повітря, зате потім – я, «Я не знаю, де він. Відколи це сталося, я його не бачила і не чула. Він пропав. Розумієте? Віддайте мені дитину, благаю. Вона в чим винна. Я не знаю, де він. Віддайте де». Не кричіть. Невідомий голос миттєво зупинив цей історичний потік. «Не кричіть і заспокойтеся». Ще раз повторюю. Дитина ваша жива і здорова. Хлопця годують і не кривдять, але віддадуть, коли прийде батько. І ви, якщо справді не маєте з ним зв'язку, зобов'язані заявити до найближчого поліційного відділку, що ваш син пропав. Тільки жодного слова про нашу Розмову. Ви повинні спілкуватися з пресою, але нікому не кажіть про те, що ми з вами говорили. Пропав і все. Інакше ви мене розумієте. не знайдеться його батько, Тарас повернеться до вас. І запам'ятайте одну річ. Якщо він хоче врятувати сина від страшної долі, то повинен зв'язатися з нами. Зараз на ваш телефон прийде електронна адреса. Бережіть її і шукайте можливість повідомити чоловіку. Абонент вимкнувся. На останньому слові все, повністю знесилено. Дарина присіла на те, що трапилося поруч. Щось посунулося, і сідниці відчули підлогу. Її не хотіли тримати не лише власні ноги. О, Боже! Тарас! Треба було подивитися вчора. Втім, однаково це сталося б. Хіба передбачити і заховати дитину? «Що ж це діється?» Зануривши обличчя в долоні, вона напружено думала. «Хто? Хто міг? Невже вони здатні піти і на такий крок? А втім, хто встановлює межу?» «Боже! Але навіщо тоді заявляти до поліції?» «Ну, так, щоб офіційно все стало відомо» що Богдан, який десь заховався, почув про викрадення дитини і прийшов сам. Невже таке можливо? А що як? Це було схоже на прозріння. У виставковому центрі споміж усіх застрелили велику шишку, як його Маркуш, і кругом про цю людину не казала інакше, як син такого-то власника і так далі, що як її роздирало на клапті і зібрати думки до купи ніяк не вдавалося. Наразі відомо одне. Тараса забрали. Хто не має значення. Умову оголошено. Її треба виконувати. Сам по собі «Тарас нікому не потрібний. Отже, повинні віддати. Повинні. Що робити? А що тут іще вдієш?» Чим швидше Дарина вибігла з хати, обминувши матір, аби не зустрітися з нею. «Зараз, ще хвилину, усе зв'яжеться». Здолати півкілометра до вулиці, де жив брат, тяжке завдання. Та вона упоралася. Тільки б удома був. На щастя. Дарина влетіла, наче навіжена, і впала на диван. Василь не питав нічого, мовчки дивлячись на сестру, і чекав, коли вона відсапається. Дай мені чогось, будь ласка, не личу ось у склянку. Тільки міцніше, бо з глузду з'їду. Бачиш, вимовити не можу. Притьмом Василь майнув до кімнати і приніс. Вона випила одним духом, відкашлялася, посиділа з хвилинку. Схоже, тепер вдасться. Васильку, братику, «Послухай мене, ти мусиш допомогти. Не переживай жодної небезпеки, не про Богдана йдеться. Маму треба рятувати. Що сталося миттєво з той? Що з нею? Поки що нічого. Дарина зрештою опанувала себе. Поки що нічого. І якщо слухатимеш мене, нічого і не станеться». Ти знаєш, яке вона із серце? Знаєш, що можна і чого не треба. Так? Ну, так. Поможи її обдурити. Це необхідно. Я скажу, що за ним приїжджали з міліції, щоб забрати на допит. А я сховала. Ми з тобою сховали. Ти допоміг. Усе. Більше нічого не вимагається. Кого? – не зрозумів брат. «Кого ми сховали?» «Тараса. Йдеться про Тараса, і їй буде спокійно, і ми уникнемо гірших проблем». «Ну, добре», розвів руками Василь. «А де Тарас? Навіщо так робити?» Тараса вкрали, забрали. «Хто?» «Не знаю, хто. І хочуть, щоб за ним прийшов батько. Тоді віддадуть». Ось так, якщо мама про це дізнається, ну, ти розумієш, це трендець. Розгублений вигляд брата тільки підштовхнув її далі. «Васю, ти все зрозумів? О, Боже, а що робити? Так, може, потрібно звернутися? Може, одразу десь вище? Може». «І треба, – пояснила Дарина. – Вони цього вимагають. Вони, вірять, що я справді не знаю, де Богдан. І розраховують, що той з'явиться, коли дізнається, що пропав син. А як дізнається? Усе це крутиться по ящику і в інтернеті, розумієш. І мама почує обов'язково, вуха їй не затхаєш» то нехай вона знає, що ти сховав. А я заявила, наче пропав. І нехай пиріжки готує щодня, а ти їстимеш. Дійшло? Дійшло, похмуро промовив той. Чого ж на нас усе це? Особливо на тебе. Та тих зітхань Дарина вже не чула. Ноги несли її до поліцейського відділку, який від Нового року претендував стати другим домом. Якою буде їхня реакція на таку заяву, коли прискаче преса? Боже, звідки ж такі дурні думки? І яка може бути реакція червоного внизу або навіть слідчого на горі? Хто вони такі? Що вони самі знають? Що можуть вирішувати? Нічого. Лише інструменти, якими длубають болото у пошуках потрібного. Ті, що знають, в іншому місці і до них не дістатися. А преса? Чого чекати? Вона сама піде до преси. щойно вийде з райвідділку і там її вже точно приймуть із розпростертими обіймами. І рознесуть новину, мов сорока на хвості, а в інтернеті сама упорається. Треба діяти. Уся країна має дізнатися ще сьогодні. Ціла країна і він у тому числі, якщо живий. Адже думка, що з ним щось сталося, Зринала дедалі частіше. Все більше небайдужих припускало, що Богдана Ворибруса вже не знайде ніхто, адже його немає серед живих. Від цього припущення нова холодна хвиля розливалася в животі і заважала рухатися. Щастя, що вже дійшла. Хай тільки скажуть зараз, що заяви про зникнення приймаються лише за три дні. Нехай. От тоді вона зразу у пресу. Нехай почухаються. У тому, що вдасться здійняти справжній буравій, Дарина вже не сумнівалася. Тому твердою рукою, не зважаючи на криві погляди тих, то вже не вперше її тут бачив, узялася за двері.